Povídání výdání je máme nějakou zkušenost, že to tak skutečně je. Mělo by to mít nějaké použití, jestliže to nemá použití, tak to pomalu, pomalu budeme střebávat, On na nás hned vystřelí ty základy. A pak je vysvětluje, vysvětluje, vysvětluje zezadu, zepředu, z prostředka. No, to je jako závislé vznikání. Co se vysvětluje ze, od konce, od začátku, z prostředka do začátku, z prostředka do konce. Na no všechno se děje vlastně v tom významu, aby jsme pochopili, co je skutečná mysl. A co je ta karmická mysl? Ta skutečná mysl? Jestliže je nepochopíme, tak ji identifikujeme s tou karmickou myslí. A ta karmická mysl, bez ní nemůžeme nic pochopit, protože to je ta nestálost. A to, jsou, to je tady ten význam. Musím to se dostaneme blíže. Ta, co my můžeme pochopit, tak to je právě na základě ty přechodné mysli. Ale ta přechodná mysl se mísí s hm? tou skutečnou myslí, která je neměná, no a vznikne z toho. Tomu se dostaneme to, čemu se říká ta mysl, která bydlí ve světě. Jo? A to je Alaya. Hm? A ta mysl, která bydlí ve světě, to je naše zkušenost. Jestliže máme moudrost, tak ta skutečná mysl prosakuje. tu přechodnou mysl, Jestliže nemáme hlubší praxi, tak stále ta neskutečná mysl prosakuje tou takovostí, protože děláme samý nesmysly a škodíme sobě a bytostem. Jestliže si prospíváme, no tak ta takovost, která je sumum bonum všeho dobrýho mysli, tak prosakuje tu nestálou mysl. A jak to poznáme? No právě tím, co je důležité v této praxi. <tým> tím, že, si, že se koncentrujeme na mysl samotnou. Vidíme, že jestliže nemá obsah, pak může všechno obsáhnout. Jestliže má obsah, no tak už všechno nemůže obsáhnout. Je to tak? Obsah může být otevřením v poznání, v skutečnému poznání toho, že to, co obsah má, co objekt má, je od toho neoddělitelný. to smysl. Kde je mysl, když nemá žádný obsah? Nikde ji nemůžeme chytit, ale přesto tam je. No a to je ta karmická mysl, která dává kontinuitu. Z se vynorujou ty obrazy, které pak pak se nacházíme smysl. Je to tak? Hmm? No to se dozvíme ještě plno věcí, no ale moudrost je nekonečná. Ale naše... Schopnost chápat je velice uvezená, ale tento traktát je ulečověk číst mnoho, mnoho mnohokrát, než začne vlastně chápat, jak, jaký hluboký význam má. No a a tajší tvrdí, že to je právě ta zkušenost, přímá zkušenost, popis ty prýmé zkušenosti. Ty vysokého stupně realizace, když se přestává hýbat a hýbe vším. Já tu realizaci nemám, ale jestliže se budeme snažit, můžeme mít jistý, jistou intuici, že právě tak to je a nemůže to být jinak. Čili to poznání ty áláje, čemu se říká bhavanga, v ty bhavangy nebo áláje, vychází veškerá mysl a do ní se vrací vždycky vrací. A vychází z ní pouze, když má obraz, objekt, imita. Když nemá obraz, no tak nevychází. A ten obraz vlastně co má co dělat s našimi minulými zkušenostmi. které vlastně myslí, teď obrazy přetváří U nás se to vědě dělá nevědomně ve snu, ale no, jestli že budeme důležit v meditaci, no, tak to můžeme dělat vědomně. No, to je to přitváření v tantrické meditaci na základě těch ty kontinuity toho, co je skutečné, co se může měnit. Z čeho jsme stále části. No, všechny buddhistické vysvětlení, ať už v jakýkoliv tradici vlastně, musí být k tomu, protože mysl je to, co všemu dává význam bez mysli žádný významný. Mysl sama je bez významu a to je důležitý poznat. To, co dává význam, to je ta mysl, která má nestálost. No a tak jsme v lepším pochopení ty čínské tradice, o zvláště Zen, stále pracujeme s tímto paradoxem. Jak myslet v nemyšlení a jak nemyslet v myšlení. Co pak máme z vás za, za otázku? A já bych měla prozbu. Že když je závislé vznikání, tak tam je jakože že z nevědomosti vznikají sankáry, jakože formace vůle. Z formací vůle vzniká vědomí, vědomí. a z vědomí pak vzniká tělo-mysl. A kde je tam schovaný to balánka, teda, nebo, nebo co? to Co? V tom závislém No ale, stíle, ale je, je to vědomí, vědomí, které vzniká na základě sam, samská, hm? mm -hmm. Ale to vědomí, které vzniká na základě samská, vzniká na základě nevědomosti, protože my tvoríme hm? mm -hmm. samskára, znamená dáváme dohromady to, co tam původně není. No. Hmm? A to je ta interpretace, tady to je jednoduché. No a to se děje ze, právě v tom sandy v tom bardo nebo antarabhava. Hmm? No a to se děje mezi každým myšlenkovým procesem a to se děje mezi životem a smrtí. A to je ta kontinuita myslí, kontinuita mysli je bhavanga, je alája. Ale kontinuita, jaké mysli? Ty mysli, která je smíšenina, ty skutečné mysly, která se nemění, a ty iluzorní mysly, která se stále mění. To je Alháján. A to jsme my Ví v různých verzích, proto no je jedna mysl, to dává smysl. Hm? Každý jsme oddělení, ale zdánlivě oddělení. Na to oddělení, na tom jsme sami pracovali. No, ale jestli je to skutečný, no, tak máme problém. Když se to stane neskutečný, tak se problém dá z Rozvlázaní rozluží. Hm? <laughs> je to tak? Vidíme to stejně? Nevidíme. <laughs> Kdyby se nic nezamotalo, tak by se nic nedalo rozmutat. Je to tak? To je závislý vznikání. Právě proto zamotání není vůbec tak špatný, jak se zdá. Jenom ti, co hluboce prožili ty pak můžou hluboce použít odmotávání, rozvazování. Ty, co jsme nezamotali, ty se nezamotali, <laughs> ty se nechtějí rozvazovat, protože co? jako studentka buddhismu pověs. Bývají. Mají strast, ale nepoznali pravdu strastní. Hm? Tak je nezajímá ho Tady je ta pravda strasti, je krásně servirovaná. Nepoznání jeho <hý> Jedné mysli a její kontinuitu. Kdo má lepší servirování, tak na servírování, Když se tohle servirování líbí, tak to používám sám, no a třeba to někomu taky bude k dobru, nebo ne. You know Munzov? <laughs> <laughs> How about our Ukrainian friends? Any questions? Are you getting some clarity about one mind? Are you one mind? <laughs> <laughs> so, this book will convince you, There's not bad arguments, and the, the practice part is very simple, but uh, it is based on the philosophy, so for those who like philosophy, this is a wonderful book. Tak Plzeň na to, něco má na mysli, Plzeň. Asi dneska nemám danou otázku, když jich mám vlastně spousty, ale zároveň teďka mně nic na té téma, jsem. jsme probívali. Čím, že to Vidíš asi, to, to samé, že když jsou nějaké obrazy, tak mysl se hýbe, když nejsou obrazy, tak se zdámlivně nehýbe. Ale co se hýbe, z čeho se to hýbe, no to je ta kontinuita, ty, ty mysly, z kterých všechny obrazy vyplývají. Hm? Ovšem, právě jádro této mysli je nic jiného než ta takovost. to ta reprodukce, toho, co se jeví na základě toho vnitřního světla, což je uvědomění. Hm? Dává to smysl? No tak dobrý, tak tak to vypadá, tohle jsou úžasné hodinky, já nevím. Tři čtvrtě na dvět. Tři čtvrtě jo. No, tak dáme recitaci, jo? otázky jsou, dneska dáme, máme 15 minut, tak dáme sanskrita, pak češtinu. jo. Namo Ratna Traya Namu Avi Avaru Kiteshwaraya Bodhi Sattvaya Maha Sattvaya Maha Karu Nikaya Om Saru Vajes Dranam Karaya Tasmai Namaskritya Imam Ariya Avalu Kiteshwara. Tava, Nila, Kanta, Namo, Hridayam, avar Taishyam, Sarva, Ártha, Sadhanam, Shubam, ajayam Sarva, Bhutanam, Bhava, Márga, Vishudakam, Om, Tat, Yatha, Alokhe, Alokhe, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Bodhisattva, Smara, Smara, Hridayam, Kuru, kuru, karma, sadhavaya, sadhavaya, dhuru, dhuru, vijayante, maha vijayante, dhara, dhara, dhara andre chala, mala, vimala, amala, mukti, ehin, ehin, loke raga, vishan, vina dvesha, visha, vina moha, chala, visha, vina shvara, Kulu, mala, kulu, kulu, mala. Kulu, bare Parma nama sara, sara, siri, siri. suru suru Bodhya, bodhya. Budhaya, budhaya. sara, nilakanta sara, prakaraaya swah, swah, swaha sara, sara, sara, swaha sara, swaha sara, Swaha Padmasnaya, Swaha Sankaršutane Vodanaya, Swaha Vamadiša Svitak Krishna Jinaya, Swaha Vyagraja Nivasanaya, Swaha Namo Dhratnatrāyaya, Namo Arya Avalokiteśvāraya, Om Siddhantu Mantra Pādaya. Swaha. Máme na to překladný adle? Existuje vůbec, To se nedá moc jo, druhé na druhé strany. Uh -huh. je to se nerebo může To jo, uh -huh. Protože... to? To, no, to, to se těžko dá recitovat. Ale měli bychom přesto poznat ten význam. Já jsem částečně vychovaný čínskou tradicí, tam se recituje každý den hm? v čínštině, ale to absolutně nedává žádný smysl. A hm? mohla tam to je, malé poloček, když jsem se to pojednalo, když se to pojednalo, když se, to povědček, se to povědček, a zapola v to by, je, paračity, sopola, je to, no, čím to je, megalie, paráčaty, po je to, ponamonolaj, čímžeš potom je Můžete v tom vidět nějaký sanskrt už? <laughs> to není snadný, hmm. ale absolutně to pomáhá. Když se do toho vžijeme, tak máme amaloky, to šváru před sebou, ale jestliže ne, ne, víme, přibližně, o čem to je, no tak to tež pomáhá. Já mám jednoho známého, který je na Tajwanok. Vlastně to není můj přímý známý, to je známý mýho známého. Já ho myslím, že taky asi viděl tam, kde jsem učil v tom Buddha Education. A ten dohal a meditoval a začal vidět různé ty příšery, které ho vyrušovaly. Když nemeditujeme, tak je nevidíme. Když meditujeme, oni si o sobě nechají vědět. No a což vlastně je. Může být požehnání, jestli víme, jak s tím zacházet. Bez požehnání my asi moc toho nedokážeme. No a on recitoval v čínštině tu lemjendžou, dharani, surangama dáraný. Surangama Sutra je jedna z nejpopulárnějších v číně, to jednou můžu taky učit asi. Učitelná, ta Shenien, to je učitel Natayuanu je to taky vlastně populární sutra, kterou musím učit. No a ta končí ten Dharani, kde prostě Odstraňujeme všechny překážky z mysli, ale to je opravdu síla. No ale v čínštině to moc, on to praktikoval dlouhou dobu a pot, to nějak nemělo ten dopad. Tak můj známý ze Šedlánky, který učil taky sanskrt, vlastně opravdu vážený učitel, ten už Zemrl, kdo zemrel, kdo ví je. A ten ho... On byl učenec sanskritu a pálí, tak ten ho, e, sehnal někde tu sanskritskou verzi, mm. to ještě je dochovaný někde, v, nevím, kde to našli, v Tibetu nebo co. No a... On se to naučil na to je pěkně dlouhý no a jel, jel, jel, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat. všechny ty, ty, ty mytické bytosti, fat, fat, fat, fat, fat, fat, fat, eh, odstraňoval no a došel jasnosti, no a teď konci, žije v pohodě. Moc se nemyslí, pokračuje, že v horách, a je šťastný člověk, odstranil ty různé nepříjemné obrazy a těší se z nich. No a ten sanskrt má opravdu sílu. No a když je. Jak je to přeložení, to jsem asi přeložil já, ale přeložil jsem. Klaním se trojitému klimatu, klaním se vznešenému a to ještě má, ale bytosti bodysatvovi, velké jaké bytosti obdaríme, ve který je. Já na to pořádně nevidím, nemáme světlo. Tak důležitý je, jestliže to je rozdíl mezi praxí mahajany a praxí Kervány, jestliže nejlépe my si zachováme koncentraci, jestliže se koncentrujeme na nějaký obraz, ne na nějaké ty abstraktní cnosti. Ten obraz pak je vlastně, ten Avalokitešová je podobný obraz jako Shiva, to oni možná trochu to odkoukali, kdo ví. Má podobné vlastnosti a vlastně je ten, který je ochráncem od všech strachů. Poté, co jsem se poklonil, aborakitěš otvírá srdce, to tvůj modrý krk. Modrý krk. Tady máme ty pávy. Modrý krk. To je vlastně páv. Páv je znamení, též krásy. Šiva, a vává. Je. též znamení krásy. A krása je v tom že můžeme polikat jed druhých. Páv, jestliže jí ty jedovatý bobulky, tak je čím dál tím krásnější a zářivnější a jeho krk zmodrá, ale nezemře. On má schopnost ty jedy absorbovat. My, když si je vezmeme, tak asi špatně skončíme. Ale Páv, čím víc jedou jí, tak tím je krásnější. A to je vlastně ten symbol tantry. To je použití ty krásy, těch požitků k tomu, aby jsme vlastně se stali čím dál tím krásnější tím, že je vlastně spolkneme bez. Užbívání. Mm. Ovšem, na to musíme mít. Když na to nemáme, tak to můžeme špatně skončit. Je to tak. Mm. Potom, co jsem se poklonil, a otvírám srdce pro tvůj modrý krk. Jo? To je ta krása. Se přijímání jedu druhých i vlastně jedu vlastního. Tento soucit v podobě Avaroky Tešvávy dělá vše, co má význam v praxi krásným a nepřekonatelným. Hmm? To se těžko dá dát do, do veršů, no ale tak je to přibližně ten význam. Tento soucit je to, to gramatický sanskrit, ale vedává to smysl. Tento soucit je to, co očišťuje všechny stavy existence. Jo, šest, pět stavů existence v buddhismu jsou všechny pročištěny tím soucitem, perfekcí soucitu a velkým tešláha. A se stále zjevuje ve světě. Dneska jsme se učili, že Buddha, Dharma, Sangha, to jsou ty tři těla a jejich kontinuita. To, co má skutečný význam, to má vyjevení a to má použití. No a Avalokitešvára se vyjevuje a vždy se vyjevuje tam, kde nabírá formy, které vlastně pomáhají těm, v těch situacích, kdy Jejich mysl je v strasti anebo v obětí těch vášní, Tak Avalokita Švára se vzjevuje v různých formách. Máme nějaký příběh, dobrý, aby jsme měli nějakou srandu. Nejslavnější příběh je, kdy si za starý Číny někde, já nevím kde, se zjevila Avaluky Tešvára jako Miss World, nejkrásnější žena, kterou kdy kdo viděl. No a samozřejmě všichni chlapci se do ní zamilovali. No a, a veloky tež má, Ale tak, co mám s vámi dělat? Já nemůžu celce tolik se, si vzít za muže, tolik chlapů, na to nestačím. Tak já si vás vezmu za muže, jestliže si zapamatujete diamantovou sutru. Tak všichni, všichni se biflují diamantovou sutru, diamantovou sutru. Stovky, se... Recituji o diamantovou sutru, no to výborně, tak jste se naučili ale tak co já, si, jak se můžu mít to tady pár stovek můžu za... To nejde, musíte si zapamatovat lotusovou sutru, to je pěkně dlouhý. No, tak za lotusovou sutru si vyflují, většina, protože jejich motivace není čista, tak odpadávají, odpadávají, odpadávají, až zbydou jenom dva nebo jeden v některých verzích. No a ti, když si to všechno zapamatuju, tak už nemají zájem se vdávat a stanou se tak to je hezký příběh, jak se zjevuje a Amelkiteshvára podle potřeb bytostí, někdy v rozilých formách, někdy v krásných formách, a zbavuje bytostí všech strachu a příčin strachu. Další příběh. Když jsem byl ve Velké Číně, jsem učil v jednom institutu pro měžky, na tai což je na Ramanžošelého. A tam byl starý mnich, který je hodně známe, ten byl už přes 90 let a dožil se asi 106 let, nebo tak nějak. A ten mních, teď vyšli všechny, se stal legendou. Ten byl 30 let, byl v, za občanské války, šel do Tibetu. Tam se učil v tibetských klášterech a pak šel zpátky, a to už byla malová Čína. No a šup s ním do převýchovního tábora, do pracovního tábora. To udělali tady u nás taky s, s temem duchovníma, který. Byli pro ně zdroj problémů, šup s ním a do pracovních táborů. No a tak šel do pracovního táboru a zůstal tam 30 let. No a teď s ním byla diskuze, s ním a, a taky ty hosti tam. A ptali se ho, co jste dělal těch 30 let. Já jsem stále meditoval o Máni a vizualizoval jsem si Alanky Recitoval jsem Pumen, to znamená, to je tam pasáž, kapitola v té dlouhé knize, Lotusová sutra, někdo to četl, studoval, to je důležité, jestli chceme poznat čínský budismus, to je Halice, nebo japonský, korejský, větnamský, je jedna z nejdůležitějších spisů. Stále si opakoval o Mani Padmurum a stále si opakoval tu kapitolu. No a jeden ten host se ho zeptal, vy jste si opakoval stále tu kapitolu, ta říká, že jak Avrogitešvára zbavuje všech strachů právě a vyjevuje se ve všech stavech existence a pomáhá v jakémkoli situaci, no ale vy jste vyhecitoval 30 let a zůstal se v tom e, pracovním táboru 30 let no? a jaký to tam bylo, no, tak prečtěte si sutro Kříti Neoba, hm? toho bodhisattva, zemce, země a uvidíte, to je všechno o peklech, jak se tam v různých stavech, v různých peklech zjevuje Buddha v různých formách, aby vyprázdňoval pekla. No. no a samozřejmě to znamená, že to tam bylo jak v pekle. No a vy jste recitoval furt 30 let, jste tam zůstal v pracovním tábore v tom pekle. No a jak je to možné, jste vcale recitoval? No to víte, že jo, já jsem recitoval, ale nedost. <laughs> tak to je lajk, like. No a to je to tajemství, právě. Ta, to otevření právě přichází, jestliže se přiblížíme té bezčasové dimenzi, v který tyhle ty bytosti jako šiva, jako Avalokytišmára žijí. My jsme byli na hore Kailash, tam právě žijí jak Avalokytišmára, tak i šiva. To je rezidence a na tomhle má hora, kterou má několik lidí, se snažilo tam být, to není tak vysoký, nějakých 6500 metrů nebo kolik. No a všichni zemřeli. <laughs> tak je to zakázané tam chodit, jo. Nahoru v lízce snažit být, protože a ze zdola to taky vypadá strašně mysteriózně, nějaký, jako sídliště bohů nějaký no. Pamatuješ si. No. Je, tento soucit je to, co očišťuje všechny stavy existence. Om, co znamená om, jedna mysl, tady to máme. Proč jedna mysl? Zůstává stejná, ať už je. Ve stavu vidění, ať už je ve stavu snění, ať už je ve stavu spánku, stále zůstává stejná. Tak to OM a ta jedna mysl tomu má jistý spojení. Ve, sv om, ve světě se zjevuje velký soucit. Ve světě přesahujícím sféru světské moudrosti, ty pane, který si velkým bodysatou naslouchej srdci, hm? teď on mluví k sobě, hm? jakožto vyvolává v sobě toho, ten soucit v podobě a Avanky Tešvány. Hm? naslouchej srdci, vykonej, vykonej činy vedoucí v sádaně k dokonalosti, buď pevný až do vítězství, velkého vítězství, buď pevný ty, Ježiši, si pánem pevných. Hm? Ten soucit je pánem pevných, hm? to je zajímavý. Jdi, jdi do stavu bez poskrnění, Přijď, přijď ty, který si pánem světa, bez soucitu, žádný svět nemůže dále existovat, aby zničil jed chamtivosti, aby zničil jed zloby, aby zničil jed, poblouznění, chulu, chulu, mala, chulu, chulu, mala. To nemá význam, ale mala znamená zašpinění. Hm? V to taky hovínko, veškeré zašpinění se nazývá mala. Hm? Chulu, chulu, mala, chulu, chulu, mala. To <laughs> je dobrý, hm? to si říkejte chulu, chulu, mala. Už. chulu chulu mala chulu chulu mala bulu bare to nemá žádný význam padma je lotus námha je popík. ta čistota soucitu v podobě Avalokitesváry vyšla z popíku. pro budisty je to pupík prázdnoty což je jak jsme se naučili teďko což je to skutečné, vlastní podstata veškerých souceň. Prázdnota ale neznamená, že to v tom něco chybí. Prázdnota je to, do čeho se nedá nic přidat a z čeho se nedá nic ubrat. Ty představy prázdnoty jsou trochu jiný. No jindický tradice a tady v našich rybnicích, když řeknu hospodě, že se cítím prázdně, tak si jdeš i pivečko. <laughs> je, je co je myšlenou báznotou, to je to trošku jiný. Můžu se zeptat těti myšlení? Oni o tom odčíhají. Co? A jestli tím bodem opravdu myslím pupík anebo od čichaj. Tím opravdu pupík, je pupík. A nebo co říká? Čichaj. Čichaj, bo tak to je už čínská medicína, no, no ale to už dáváš se do taoismu. No? to je víceméně e, budistický koncept. No? No a v buddhismu se nemluví o To je taoistický koncept a koncept. Tak všechno má svůj kontext. Ale pupík je třeba... <coughs> lotus je symbol čistoty. A ty božstva... I pro tibetiany, Padmasambhava čen, a Čenrezy taky nebyli narození z, z, z tý pupeční šňůry, ale byli narození z toho lotusu, z té čistoty, a to je to mani, mani v lotusu, to je ten, to je ten soucit, který nám umožňuje, z hlediska Mahajanovi učení, se zrodit ne v té krvi, ale zrodit se v tom lotusu, tak jako Padmasabha, udajně. Já tam nevím, ale, ale ten se zrodil ne jako my. Stejně tak Buddha se tež zrodil. Z, z z vize, což je mysl. Mysl vytvárí vize. no a mysl je velice mysteriózní. Co na všechno nevytváří z hlediska skabolizmu všechno vytvárí. Hm? Protože je předchůdce všech jeho. Bulu, Bare, Padma, Nábra, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, to nemá žádný význam, ale naladuje nás to na, to na ten soucit. S úmyslem probuzení, pro probuzení, ten, který je schopen skutečné lásky, nechť se Vize tvého modrého krku stane radost všech bytostí. Sláva tobě je, to už je ten konec. Sláva překládá sváha. Lepší překlad nenajdeme, sváha je prostě sváha. Ale Němci to překládají jako Heil tak jsem to přiloží jako sláva. <laughs> Sláva tobě, sváha do slova znamená dobře řečeno, no a to musí před každou oblací do ohně, než oblace, bublíš, oběť. Daná na ohně vždycky je sváha, sváha, sváha a ty božstva teď. Musí tam být vždycky sláha, jestliže vyvoláváme. Sláva tobě, který je velkým sidhou. Sláva tobě, který je pánem všech jomín. Sláva tobě, který máš modrý krk. Sláva tobě, který držíš kolodármi. Sláva tobě, který máš lotos v ruce. Sláva tobě, který probouzíš svět bílou muši, jako višnu. Sláva tobě, který stojíš na levé straně. Levá strana je v indické představě ta strana, která je v nevýhodně. Pravá strana je ta strana ortodoxie. Ta levá strana je špatná strana, ta, která je má problémy. Pravá strana je to ortodoxie, která všechno řídí. No a proto tantra je učení levý strany, protože se obrací zvláště těm, který hluboce. Chápají strast bytí v nestálosti, neboť se chtějí zhodit v tom, co je stále a to, co nejrychleji. Takže, až pojedete do Indie, nikdy neplatit levou rukou. To je základ. Protože to je neuctivý Pravá ruka, to je levá ruka, s tím se čistíme zadek. Umýváme, se umývají vodou, vždycky to je hygieničtější. Sláva tobě, který Stojíš na levé straně nebo máš soustrast s těmi, kteří trpí a chceš je co nejrychleji získat na stranu radosti a slasti, aby zvítězil nad vším, co je temné. Sláva tobě, který sedíš na tygrí kůži, stejně jako Šiva. Tady máme to. Klaním se trojitému klenutu a tak dále. No a to už máme 9 hodin, tak si zarecitujeme v češtině zase sítru srdce. A tím končit tím, tím dnešní Om, klaním se znešené právě Pragy Parmitě. Když v nešený praktikoval hlubokou transcendentální modrost. transcendentální modrost možná není nejlepší příklad. Já jsem o tom dlouho uvažoval, poslouchal jsem různé povídání o, o tom, kromě jiného. Tež, Hmm. Na internetu je právě ten učitel, kterýho, o kterým jsem se zmínil ten Men Chang, kterého jsem potkal ten vysvětluje, že ta moudrost prázdnoty by se neměla překládat jako transcendentální modlost ta moudrost, která přesahuje svět, je jako velká moudrost, která by měla obsahovat, to máme v tom spisu taky, by měla obsahovat všechny moudrosti. Ne, že by měla transcendovat nad svět, že obsahuje tež všechny ty světské moudrosti. Proto bodhisattva se učí medicínu, učí se logiku, učí se jazyky. Učí se umění, aby ukázal, jak ta prázdnota je kreativní, co dává smysl.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 Ani zánik nevědomí, není tam stávnutí a smrt, ani zánik stávnutí a smrti, není tam ani utrpení, ani příčinu utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Šáry put, Protože toho nemá co dosáhnout, proto předbývá bez zábran vědomí v transcendentální moudosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je bez strachu a překročil všechny kladné iluze. Jelikož nemá tyto kladné iluze, proto získává stav dokonalé nirvány. Všechny budhové času na základě transcendentální moudrosti dosáhne to nejvyšší iluze. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální modulosti je velká mantra. Je mantra velké vědy. Nepřekonatelná mantra. Je s jinou mantrou, nepřekonatelná. Je to, to mantrou, která utišuje veškeré kropeny, je pravdivá bez falešnosti. A proto tuto mantru recitujeme takto. Gate, gate, para, gate, pára pár samkate, vodesmá. Wow. Tak to je krásný komentář k ty jedné mysli. Co znamená gate, gate, Pára, Gathe, Pára, Sam Gathe, To je mantra velké moudrosti My nemáme stejnou gramatiku, ale jestliže to máme vysvětlit, do, do češtiny, to znamená ve stavu odchodu. Ta velká moudrost, je ve stavu odchodu, je ve stavu odchodu je ve stavu odchodu na druhou stranu, je ve stavu odchodu na druhou stranu e, e, s celkem, se všemi bytostmi. A to je body, sláha, hajl, <laughs> <laughs> sláva, a nebo to je Dobrý hajl. To je trochu jiný, než to hajl, jak to známy. Tak to je ta sláva, jestliže získáme tento stav odcházení na druhou stranu společně se všemi bytostí, poznali jsme tu jednu no, tak. I have just explained this uh, Heart Sutra, hmm? and this uh, mantra of the Heart Sutra, the mantra of the great wisdom. And this is uh, one mind hmm? to be in the state of being gone, to be in the state of being gone, to be in the state of being gone to the other side, to be in the state of being gone, and together with all beings' body, Swaha. So, we have to study how to get there, to be here, and be in the great wisdom which is neither here nor there, not in the middle, but yet everything that arises, arises from there. Only it's a kunta puchi amazing merit of this state dnešní praxe přinesou na všechny bytosti, aby jsme získali stav dokonalosti